Kolovoz je jedna godine u pariz dolazi Francois Claudisse Kjöningstein njemu je tada 32 godine i za sebe je imao buran život Otac mu je bio nizuzemac koji je napustio obitelj. Zato je François Clodice odbacio očevo prezime i uzeo djevojačko prezime majke. Ona se zvala Marie Ravachol. François Clodice Ravachol je te 1891. provalio u grobnicu jedne grofice. Nadao se da će tamo pronaći njezi nakit. Te godine u lipnju tijekom razbojstva ubio i 93 godine starog muškarca. Ravašol nije počinio te zločine zbog vlastite koristi. On je sebe nazivao anarhistom. Godine 1840. Pierre Joseph Proudhon je objavio dijelo pod naslovom Što je vlasništvo. U tom se dijelu on prvi ponosno nazvao anarhistom. Proudhon je postavio temelj anarchizmu političkoj teoriji koja tvrdi da je država ne samo štetna, već i posve nepotrebna. Ravašol se vodio Proudhonovom rečenicom da je vlasništvo krađa. Prema tome, krađa od bogatih nije zločin. Ravašol je novac dobiven krađom trošio kako bi pomogao obiteljima anarhista koje je uhitila policija. Država nije imala razumijevanja za njegova dijela. Policija mu je bila na tragu i on je zajedno sa još jednim anarhistom Polom Barnarom, pobjegao u Barcelonu. Ravašol će se vratiti u Francusku. Svijet će tek čuti za tog anarhista. Spanjolska je bila zemlja gdje se anarhizam brzo širio. Godine 1845. Prudonov učenik Ramondela Sagra pokrenuo je u Lako Runji prvi anarhistički časopis, koji do duše brzo bio zabranjen. Talijan Giuseppe Fanelli osnovao je prve ogranke prve internacionale. Do 1873. anarchistički pokret imao još 60.000 članova, organiziranih u razna radnička udruženja i sindikate. Španjolski anarhisti slovili su i za najborbenije. Oni su zapravo bili jedini koji su se usudili usprotiviti vojsci i privatnim vojskama bogatih od posjednika i Nije čudo da se Ravašol u Barceloni naučio služiti dinamitom u kolovuzu 1891. Rava Šol se oboružan tim novim znanjem vratio u Pariz. Olivier i Bakokipinti u knjizi Povijest terorizma piše. Tamo se susreo sa suprugom Andrija Luija Dechana, militanta kojeg su uhitili nakon prvomajske demonstracije u Klisiju. Tijekom njih policije pokušala zaplijeniti anarhističku crvenu zastavu. Uslijedile nasilna svađa. Policija je pretukla trojicu demonstranata i 28. kolovoza 1891. Oni su osuđeni na duge zatvorske kazne. Zgađen tim suđenjem, Ravašol je odlučio da će se osvetiti Benoavu, predsjedavajućem sudcu u tom suđenju i Bilovu, državnom tužitelju. Ravašol je ukrao dinamit iz jednog kamenoloma i za sud se pripremio pakleni stroj ili, kako je tu bombu nazvao, pakleni kota. Detonator je napravio od fulminata i bombu je ispunio mecima. Povisti terorizma i Bako pinti piše. Drugu je bombu napravio od 120 grama nitroglicerina. Smiješao je to sa salitrom, ugljenom u prahu i mješavinom nitratne i sumporne kiseline. Taj bomba eksplodirala u kući državnog tužitelja Bilova. Ranila je pet ljudi i načinila znatnu materijalnu štetu. Dok je jeo u restoranu, verirava Šol se odao tako što je preslobodno razgovarao s konobarom Žilom Lerome. Ovaj ga je nakon nekoliko dana odao policiji. Sud ga je osudio na doživotnu robiju zbog bombaškog napada i na smrt zbog ubojstva onog starijeg muškarca. Rava je glava od na giljotini. Bilo mu je tada 33 godine. Neki anarhisti nazivali su ga nasilnim kristom i najavljivačem nove ere. Bili su u pravu što se tiče nove ere. Šol je najavio doba anarhističkog terorizma. Mjesec dana nakon Ravašolovog uhićenja Teodul Munije postavio bombu u restoran u kojemu je uhićen Ravašol. U eksploziji su poginula dva čovjeka, jedan od njih je bio vlasnik restorana. Bio je to samo početak. U lipnju 1894. talijanski anarhist Sante Caserio spremao se za napad na vrlo uglednu osobu u povijesti terorizma i buck i pinti piše. Ubojstvo predsjednika Francuske republike Sadi Karnoa, koje je počinio talijanski anarchist Sante Cazerio, primjer je političkog ubojstva motiviranog osvetom. Cazerio, koji je uzvikivao živjela revolucija i življela anarhija dok je nožem ubadao predsjednika, tražio je prije svega osvetu za François Ravašola. Dan nakon Karnovova ubojstva, Ravašolova supruga dobila je fotografiju svoga muža na koje je pisalo on je osvećen. 13. studenog 1893. Anarhist Léon Gilles Léotier naoružan nožem upao u restoran Bouillon Duval. Bio je odlučan ubiti prvog buržuja kojeg tamo zatekne. Slučajno je ispalo da je prvi buržuji u restoranu bio ministar Kraljevine Srbije. Francuski anarhisti su inspirirani Ravašolom čak i napisali pjesmu u kojoj se nalaze ove riječi Pobjedit ćemo, svi će buržuji okusiti bombu. Pobjedit ćemo, svi će buržuji biti razneseni. Mi ćemo ih raznijeti. U ožiku 1893. u Parijs se iz Argentine vratio August Mayan, oženio se i dobio djete. Kako nije mogao uzdržavati obitelj, razmišljao je samo Ali nije htio umrijeti besmislenom smrću, zato se odlučio na čin koji će, kako je na suđenju izjavio, simbolizirati krik cijele klase koja traži svoja prava. Nakon što je u hotelskoj sobi sastavio bombu, otišao je 9. prosinca 1893. u zastupnički dom Francuskog parlamenta i bacio je iz galerije na zastupnike. Bomba nije bila posebno jaka i ozlijedila je samo jednog zastupnika, ali njegov je cilj postignut. Od tog trenutka vlada je znala da je na anarhista. Tijekom suđenja u prosincu 1893. Vajan je učinkovito prenio anarhističku mržnju prema društvenoj nepravdi. Imaću na kraju zadovoljštinu što sam ranio postojeće društvo, ovo prokleto društvo u kojem se može vidjeti kako jedan čovjek beskorisno troši sredstva koje mogu prehraniti tisuću obitelji. Zloglasno društvo koje dopušta nekolicini pojedinaca da monopoliziraju društveno bogatstvo. Umoran od vođenja života punog patnje i kukavičluka, odnio sam tu bombu onima koji su najodgovorniji za društvenu bijedu. Bajan pogubljen na giljotini. Dva tjedna nakon pogubljenja policija je dobila dojavu o dva samoubojstva u dva pariška hotela. Kad je policija došla na vrata, iza kojih su se nalazile navodne samoubojice i otvorila ih, eksplodirale su podmetnute bombe. U eksploziji su poginuli policajci. Bombe je postavio belgijski anarchist Amede Pauvels. On je pak nakon toga poginuo kada je eksplodirala bomba koju je nosio sa sobom. Vrhunac napada dogodit će se 1894. Mladi student Politehničke škole u Parizu po imenu Emile Henry odlučio je napustiti studij i posvetiti se promicanju anarhizma Protivio se terorizmu i upotrebi dinamita. Osudio je napada Rava Šola ovim riječima. Pravi anarkist ubija svoje neprijatelje. On ne diže kuće u zrak u kojima borave žene, djeca, radnici i slugi. Henri je promijenio svoj stav kada je vidio kako su se vlada i poslodavci odnosili prema rudarima koji su u kolovozu 1892. počeli štrajk. Odlučio je osvetiti rudare. Postavio je bombu u red rudarske tvrtke koja je bila vlasnik rudnika u kojima su štrajkali rudari. Bombu je otkrila policija i odnijela ju u policijsku postoju kako bi ju deaktivirala. Tamo je bomba eksplodirala i ubila petaro ljudi. Henri je onda odlučio napasti buržuaziju postavio bombu u pariški kafe Terminus. Bomba je ubila jednu i ranila 20 osoba. Na suđenju, Henri je izjavio. Želio sam pokazati buržuaziji da u buduće njihovi užici neće biti nedodirljivi, da će njihovi objesni triumfi biti poremećeni i da će se njihovo zlatno tele silovito zatresti na svom prijestolju dok ga konačni udar ne zbaci među nečist i krv. Te 1894. novine u Francuskoj dobile su novu rubriku koja je nosila naslov Dinamit. U njoj su donošeni izvještaji o napadima anarhista. I tako su članovi anarhističkih pokreta i simpatizeri te teorije povezani sa anarhizma. Činilo se da svaki anarhist nosi pištolj, nož ili bombu. Vlade su naravno punom silinom krenule u obračun sa anarhistima. Oni su taj obračun naravno izgubili. Malo je ljudi povezivalo anarhizam s osobama poput Lava Tolstoja, koji je također bio anarhist koji je vjerovao da je država loša i nesposobna i da je ona izvor društvene nepravde. Do duše, dio anarhista u terorizam nije odbala samo želja za osvetu. Bilo je tu i teorijskih pobude. Komunisti su problem izbijanja i vođenja revolucije riješili kroz stvaranje partije, koje činio maleni broj ljudi koji su povezani disciplinom i ideološkom monolitnošću planirali i vodili revoluciju. Anarhisti nisu mogli prihvatiti taj koncept. Zato su neke od njih pribigli konceptu inicijalne kapsule. Govori profesor Dr. Žarko Puhovski, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Proto Protuteza glasi, moguće su čelije, čelije su anarchistički prije nego komunistički model, koji su međusobno horizontalno povezani, od kojih svaka na svojem području nešto čini za zajedničku stvar. I to je moguće do trenutka kada bi se eventualno pojavio uspjeh. Jer za uspjeh će se pokazati nužnom organizacijom. To se recimo pokazalo tamo gdje su anarchisti bili veoma blizu političkog uspjeha, recimo u Kataloniji za vrijeme građanskog rata, gdje su ih bene boljševički inspirirani porciju građanskom ratu veoma okrutno decimirali ali tamo su oni ustrojili neke elemente revolucionarne organizacije. Ali u osnovi je to odbijano i umjesto toga je korištena formulacija o inicijalnoj kapsuli koja će, danas smo rekli, kao trigger, kao kidač pokrenuti proces revolucije za koje društvo, eto po pretpostavci zrelo, i tu dolazi do one nesretne veze anarhizma i terora druge generacije. Prva generacija terora počinje naravno s frantovskom revolucijom, gdje sama riječ dolazi u uporavu. Druga generacija više nije teror, dakle strahovlada vlada država, nego terorizam pokuša da se dozdo ubijanjem takozvanih okrunjenih glava. Izazove situacija previranja o kojoj je moguća revolucionarna promjena. Postoje jedna paralelna formulacija iz tog vremena, iako iz drugog konteksta. Iz glasovita Andrićeva govora u Beću, hrvatskim studentima, 914. u povodu Matoševe smrti, gdje on kaže, nacija neljepo hrče, samo su pjesnici, atentatori budni. I to je upravo ova, opis te situacije. Dakle, imate ove nekakve intelektualce, pjesnike, koje nešto pišu, misle, ali milom Bogu je svedno to što oni pišu, jer to neće imati, barem u ovoj generaciji, nepotrednih konsekvencija. I na drugoj strani spektra, atentator koji je to nešto čine oni ubijaju, ako ne kralja, onda kraljicu ili on obično slabije zaštićen ili princezu, pa je lakše da nje dođi, u nadi da će pokrenuti ljude. Pierre Jozef Proudhon je bio revolucionar. Drugi veliki anarhistički teoretičar, Mihail Bakunin, je pak smatrao da je revolucija nužna, kako bi se uništile državne strukture i svaki oblik moći nad pojedincem. S Karlom Marksom razješao se oko potrebe postojanja centralizirane revolucionarne organizacije, koja će proletarijat voditi u revoluciju i nakon nje. Prvi pak anarhist koji je zagovarao nasilje bio je Petar Kropotkin, inače sin važne ruske prinčarske obitelji, časnik kozačke pukovnije i nekadašnji paž cara Aleksandra II. On je pokrenuo novine La Revolte, u njima je pisao o potrebi revolucije. Kako bi do revolucije došlo, trebala je postati takozvana propaganda kroz dijela. Potrebni su bili čini nasilja protiv države i vladajućih struktura kako bi se probudila narodna svijest. Godine 1881. na kongresu Međunarodnog udruženja radnika ili prve internacionale, Kropotkin je održao govor u kojemu je objavio da je došlo prijeme za akciju. Usmena i pisana propaganda nisu donijeli rezultate. Kasnije se Kropotkin ogradio od nasilja i terorizma, ali koncept propagande kroz dijela se uhvatio. Najprej cilj bile su okrunjene glave. U povijesti terorizma i Bako Kipinti piše... Bila su tri pokušaja atentata na kralja Italije Umberta I. Prvi je izveo Giovanni Pasanante, koji je pokušao nožem ubiti kralja. Drugi je pokušao izveo anarhist Pietro Ačarito, koji je 22. travnja 1897. također pokušao ubosti kralja. Ali tek je tri godine poslije postignut cilj anarchista. 29. srpnja 1900. tijekom dodjele nagrada na atletskom natjecanju, anarhist gaetano Breči ispalio je tri hica iz pištolja na kralja i ubio ga. Njegov je cilj bio kazniti kralja zbog njegove potpore generalu Baba Bekarisu, koji je dao zapovjed da se tijekom nereda zbog povećanja cijene kruha otvori vatra na demonstrante. Nisu samo okrunjene glave bile meta anarhističkih napada. Godine 1892. američki anarhist Alexander Berkman pokušao je ubiti predsjednika tvrtke Carnegie Steele, Henrya Clayafrika. U sibnju te 1892. radnici Carnegieve Čeličane Homestead Works počeli su štrajk tražeći veće nadnice zbog povećavanja cijena namirnica. U to vrijeme povećao se i profit tvrtke. Frike je odgovorio otpuštenjem svih radnika. Čeličana je privremeno zatvorena, obitelji radnika izbačene su iz stanova koji su bili u vlasništvu tvrtke Par dana nakon toga, čuvari koju najmio Frik otvorili su vatru na radnike koji su okružili Čeličanu i ubili i ranili nekoliko radnika. Berkman je odlučio da Frik mora platiti za to. Atentat nije uspio. Frik je preživio. U povijesti terorizma Hibako Pinti pišu. Berkman se nadao da će njegov čin pomoći u promicanju anarchističkih ciljeva, ali njegov je primarni cilj bio da osveti smrte radnika u Čeličani Homestead Works. Leon Čolkos, koji je 1901. ubio američkog predsjednika Viljama McKinlea, izjavio je sa električne stolice da je njegov cilj bio oslobođenje američkog naroda. Napadajući predsjednika, rekao je, on je napadao neprijatelja dobrogradnog naroda. Taktika ubijanja najviših državnih funkcionara podsjećala je na napade koje su izvršavali ruski socijalistički revolucionari, čiji je cilj bio da putem napada na najvažnije političke vođe unište politički sustav i oslobode potlačene mase. Veći dio anarhističkih teoretičara odbijao je upotrebu atentata. Takva vrsta nasilja bila je često kontraproduktivna i štetila je anarhističkom pokretu. Ovdje se uvode četiri veoma otegotne okolnosti. Prvo, već sam rekao, anarhizam se povezuje s terorizmom i danas se veoma često to tako razume. Čak i u situacijama nakon 11. krujina se opet ta priča vraća kod takozvanih sigurnjaka, ljudi iz službi. U literaturi to imate od Konradovih junaka koji kao anarhisti imaju u svakom džepu po jednu bombu i dalje, a ne recimo ljudi kao Tolstoj da budu uzeti u paradigmi anarhista. Drugo, anarhisti moraju prihvatiti jednu veoma dvojbenu moralnu poziciju, jer u klasičnom konceptu, i kod Dono i kod Bakunjine i tako dalje, Anarhizam je opisan u kategorijama moralne filozofije. Odbijao svaki konsekvencionalizam, svako posljedništvo, svako stajalište prema kojemu je neki čin moralno dobar, odnosno prihvativ, onda i samo onda ako rađa boljim posljedicama nego neki drugi čin. Prema tomu, ako ubijem Petorića, spasim Sedmoricu, 7 minus 5 je 2, rezultat je pozitivan i ja sam učinio nešto dobro. pro tomu, Moralni apsolutizam odbija svako ubijanje u ime neke svrhe, recimo mučenje da bi vam netko odao gdje je podmetnuta bomba i slično. I anarhizam je upravo kritizirao, odnosno odbacivo državu u svojoj kritici, polazeći od tog stava da čak i kad bi država davala dobre rezultate, cijena za to bi bila prevelika jer bi cijena bila u obespravljenju velikog broja ljudi koji bi morali biti podložnici te države i zato je ona principijalno neprihvatljiva. Sad se prihvaća dakle, jedna vrst konzekvencionalizma, dakle, ubit osobu koja po sebi ne mora biti posebno kriva, osim što je kriva zato što je iz kraljevske obitelji recimo odnosno, porodice, ali ćemo time postići neku pozitivnu konsekvenciju u političkom smislu. Cilj anarhističkih napada nisu bile samo okrunjene glave, predsjednici, ministri, generali i industrijalci. Cilj su bile i institucije za koje su anarhisti smatrali da su instrumentalno u tlačenju ljudi i oduzimanju njihove slobode. Val takvih napada najavio je događaj od petog ožujka 1886 Tog je dana Charles Gallo, bivši bilježnički činovnik, napao Parišku burzu. Gallo je pažljivo planirao napad. Dva je puta obišao prostorije burze. Od prijatelja je posudio pištolj i nabavio bocu vitriola. Petog ožujka Gallo se popeo na galeriju i s nje bacio na pod burze bocu vitriola. Onda je izvadio pištolj i počeo pucati po službenicima burze i trgovcima dionicama. Nitko nije poginuo. Na suđenju je Galo izjavio da mu je žao što nije ubio nekoga. Dobio je 20 godina kažnjeničke kolonije. Umro je u prvoj godini služenja kazne. Događa se da najbolji anarhistički aktivisti stradavaju bilo zato što su neposredno sami sudjelovali u tim atentatima ili zato što onda policija... Kad do toga dođe pohapsi sve koji su znani kao anarhisti u nekoj sredini, u nekom gradu dalje I time anarhisti ostaju bez nekakve skupine ljudi bez kojih oni kao uvijek jedna marginalna grupa u društvu nisu mogli funkcionirati. I konačno četvrto, ružno i pragmatičko, ali važno, nije uspjela stvar. Koliko god da ste kraljeva ubili, uvijek se dogodilo nešto dalje. Oni nisu pažljivo čitali Makija Velja koji je na jedno mjesto, to nije ni čudno za anarhiste, ali... Samo paralele radikali jedno mjesto jasno kaže u Kastruču, Kastrakaniju, jednom od svojih radnih tekstova, i kad ubiješ kralja ili princa, najčešće ćeš razveseliti onoga koji tako i tako čeka na njegov mjesto. Dakle, opet si u funkciji da radiš za nekoga koji je treći na listi pa je sad došao na drugo mjesto ili koji je prvi na listi pa je sad došao na tron i tako dalje. Drugim ličima, time se sustav ne može dovesti radikalnu sumnju i ta je priča relativno brzo s prvim svjetskim ratom zapravo skinuta z dnevnog reda, ali je ona u svom neuspjehu jasno rastvorila pogledu svih izvana, ali i samih anarhista, unutrašnju nesposobnost anarhista da je na kraj s problemom revolucionarnog djelovanja. Godine 1911. enciklopedija Britanika objavila je članak o anarhizma. Napisao ga je princ anarhizma Petar ili Piotr Kropotkin. Bilo je to svojevrsno uvođenje anarhizma među priznate političke teorije. Prije Prudona riječ anarhista upotrebljavala se samo u pogrdnom značinu. Od Prudona do Bakunjina i Kropotkina anarhizam se povezuje s ljevicom. Međutim, postoji jedna struja koja bi se mogla dovesti u vezu s uvjetno rečeno desnicom. Ta se struja naziva anarchokapitalizam. On se temenji na uvjerenju da postoji sloboda da se posjeduje privatno vlasništvo. Anarkokapitalizam odbija bilo koju vrstu vladinog uplitanja u pitanje vlasništva i poduzetništva i bilo kakvu njezinu nadležnost nad vlasništvo. Anarkokomunisti smatraju da je slobodno tržište nespojivo sa anarhizmom. Anarkokapitalisti pak smatraju da se ideje socijalističke škole anarhizma mogu nazvati logički proturječni. Tu je i libertarijanska struja. Godine 1974. Robert Nozick, filozof i profesor na Harvardu, objavio je svoje glasovito dijelo Anarhija, država i utopija U naše vrijeme, ili u moje vrijeme, pardon, za mnoge mlađe to nije naše vrijeme, prije nekih 35 godina Nozick je objavio knjigu koja upravo vraća desnicu anarhizmu ili anarhizam desnici. On govori o anarhizmu i utopiji. Njegov koncept je koncept ultra minimalne države. Dakle, države koja je toliko reducirana da je za nju čak i lokov koncept minimalne države, taj protoliberalni model države vlasnika, previše opsež. I u tom pogledu, tehnički gledano, Nozik doista dolazi blizu anarhizma. On hoće da se sve svodi na nekakve ugovore, na nekakve vaučere, dakle bonove, kojima se kupuje sigurnost jako ako kupi malo više sigurnosti, bit ću zaštićen, ako gupi manje sigurnosti bit ću manje zaštićen, država jedino jamči da neću biti ubijen. To bi trebalo biti obeza, ali recimo država me ne štiti od toga da me tuku, osim ako postojno ne platim zaštitu. I tako dalje, i tako dalje. U tom pogledu on je pokazao, dakle, da je ona političko-teorijska proštjost anarhizma koja je vezana s liberalizmom došla natrag na svoje na neki način i da je liberalizam ili desna varijanta libertarianizma zahtjevao da se anarhizam vrati u njegov okrilje. Nozik je jedan veoma ugledan filozof, veoma često navođen autor, ali zapravo nije imao veći utjecaj u smislu orijentacije ljudi koji bi ga nasljeđivali, a još manje u praksi. Netrpeljivost između marksista i anarhista traje još od vremena družanja Prudona i Marksa. Ona se samo još povećala kada se Bakunjinu upoznao s Karlom Marksom. Anarchist je Marksa smatrao za briljantnog mislioca, ali ga i smatrao čovjekom s klonim autoritarnim tendencijama. Sukob je dosegnuo vrhunac na Kongresu Prve Internacionale, održanom u Bazelu u rujnu 1869. Povod za sukob bilo je pitanje prava nasljeđivanja. Bakunin i njegovi ljudi koji su bili u manjini tražili su ukidanje prava nasljeđivanja što je po njima bio nužan preduvjet oslobađanja rada i radnika. Marks i njegove pristalice smatrale su da je nasljedno pravo samo proizvod sustava temeljenog na privatnom vlasništvu. Bolje bi bilo napasti sami sustav. Sukob je produbljen glasinama da je Bakunin ruski špijun i da je krajnje beskrupulozan kada su u pitanju naučna pitanja glasine je širio krug ljudi oko Marksa. Sve su to bili samo ideološki sukobi. Tijekom oktobarske revolucije oni će se pretvoriti u krvave sukobe između anarhista i bolševika. Anarhisti su sudjelovali u oktobarskoj revoluciji. Lenin je 1918. na trećem kongresu Sovjeta izjavio da su anarhističke ideje u oktobarskoj revoluciji uzele živući oblik. Na kongresu sindikata govorio je o samoupravnim komunama proizvođača i potrošača. To su bili pojmovi preuzeti iz anarhističke terminologije. A onda se sve počelo mijenjati. Peter Marshall u knjizi, tražeći nemoguće, povijest anarhizma, piše. Do ožujka 1918. bolševička partija postala je jedina partija u Rusiji. Koristilo je građanski rat i prijetnju invazije stranih sila kako bi se opravdao napad na oporbu. Počelo je oduzimanje žita od seljaka i gušenje svake oporbe. Lenin se nije ustručavao koristiti masovni teror kako bi učvrstio svoju vlast. U nadolazećim mjesecima Crvena garda i Čeka, novoosnovana politička policija, provalila je u anarhističke kružoke u Moskvi i uhitila nekoliko stotina ljudi. Oni su nazivani običnim kriminalcima i banditima, oružanim odredima proturevolucionarnih provalnika i pljačkaša, koji su se sklonili pod crnom zastavom anarhizma. Bila je to prekretnica. Još je gore bilo u Ukrajini. U to vrijeme Ukrajina je bila nezavisna država. Nezavisnosti dobila od carske Njemačke, koja je slomila ostatke ruskih trupa na istočnom frontu. Ukrajini su anarchisti bili posebno jaki i predvodio ih je majstor geriljskog ratovanja Nestor Ivanović Mahno. To je kod jednog osnovnog stava koji će kasnije jednostavno formulirati i Stalin što su nam bliži, to su opasni. Ustoričeno, to je olakšalo, nije dovelo do dolaska Hitlera na vlast, ali je olakšalo dolazak Hitlera na vlast, jer je komunistan bilo zabranjeno da surađuju sa socijaldemokratima. I tu je bilo moguće onda da Hitler sa relativnom Većinom zapravo dođeno vlast nimo punu većinu, nimao apsolutnu većinu parlamentu Taj koncept što su nam bliži, to su opasniji, naslučuje se već u sukobima Marksa i Bakunjina, Marksa i Prodona, koji su izrazito ružni, izrazito oštri i posve osobni i Bez obzira na to što njima ima na oba stranama kad kada briljantnih teorijskih ali motivacija je nedvojbeno osobna netrpeljivost. Na bilo koji način do njega došlo, ona je bila motivacija zato što jedni drugi osjećaju da im ovi drugi kradu šov, kako bismo danas rekli. Ja sam taj revolucionar ljevičar koji se zove, recimo, Karl Marx, ili koji se zove Bakonji, sad mi dolazi ovaj drugi i kaže da je on revolucionarniji od mene. U Lenjinova doba, međutim, to ima još dodatne elemente. U Ukrajini su Mahno i njegovo društvo zapravo bili sa stajališta operativnog plana borbe sa Poljskom i drugim invazivnim armijama opasnost sa bok. I oni su ih kao pod navodnicima petu kolonu likvidirali. To što su oni sami iz njih napravili petu kolonu su odbili s njima pregovarati što su anarhisti bili predlagali. To je drugo pitanje, naravno. Odnosno prvo pitanje, ako tako hoćemo. Ali nakon što se to dogodilo, nakon što su odbili s njima pregovarati oni su ih jednostavno prebacili u glavi, tako da kažem, pondaj na terenu, među neprijatelje. I to među one neprijatelje koje ne samo da vojno ugrožavaju bok crvene armije, nego istovremeno ugrožavaju socijalnu bazu te armije, a to je bilo seljaštvo. Jer oni su bili, paradoksalno, što drugdje u Europi nije bio slučaj gdje su anarhisti uvijek bili urbana pozicija, oni su u tom dijelu Rusije, odnosno kasnijeg Sovjetskog Saveza, danas Ukrajine i Rusije, bili izrazito seljački prihvaćena i drugi. Nestor Ivanović Mahno bio je sin seljaka, najmlađe od petra djece seljačke obitelji koja je živjela u onome što se u današnjoj Republici Ukrajini naziva Zaporoška oblast. Obitelji je bila siromašna. Otac mu je umro kada mu je bilo deset mjeseci. Sa sedam godina zaposlio se kao pastir. Školu je napustio s 12 i otišao raditi na imanja plemića i bogatih seljaka. Sa sedamnest otišao je sa sela i počeo raditi u željezari i ljevaonici. Anarhistima je pristupio kada mu je bilo osamn 1922 godine bio osuđen na smrt vješanjem, onda mu je kazna preinačena na kaznu doživotnog zatvora. Kazno je služio u moskovskom zatvoru Putirka, ko tamo je oslobođen tijekom oktobarske revolucije. Nakon oslobođenja stekao je nadimak Robin Hood jer je otimao zemlju zemljoposjednicima i dijelio ju seljacima. U samo par mjeseci Mahno se istakao kao vođa anarhističkih odreda. Pobjedio je Njemačke, austrougarske i trupe pristalica Ruskog cara i ukrajinskih nacionalista. Mahno je dobio i nadimak, batko ili otac. Peter Marshall piše. Kada bi prošli kroz neki okrug, Mahnovi partizani bi postavili postere na kojima bi pisalo. Sloboda radnika i seljaka je samo njihova i ne može biti predmetom nekakvog ograničenja. Na radnicima i seljacima je da djeluju, da se organiziraju, da se dogovore među sobom o svim područjima svojih života, kako oni misle da je dobro i poželjno. Mahnovisti ne mogu učiniti ništa više nego da daju pomoć i savjet, ni u kojem slučaju oni ne mogu niti žele vladati. Na koje su Mahnovi partizani oslobodili, zemlja se obrađivala zajednički. Sve su izvršne poslove obavljali i zaslanici privremeno izabrani od svojih komuna. Skupine proizvođača povezivale su se u saveze, onda u okruge i na kraju u regije. Dopuštena je potpuna sloboda govora, tiska i okupljanja. Radili su se planovi za novi tip obrazovanja i održavanja javnog reda i mira. Policija je ukinuta i održavanje reda ostavljeno je lokalnim zajednicama. Vojska Nestra Mahna narasla je na 15.000 pripadnika. Pobjedila je i carističke trupe pod zapovjedništvom generala Wrangela. Ali onda je Lenin dao nalog Lau Trockom, prvom čovjeku i osnivaču Crvene armije radnika i seljaka, da anarhističke snage uvrsti u svoje postrojbe. Mahno je to odbio i počeo je rat između Crvene armije i anarhista. Na kraju su anarhisti izgubili, a Mahno je morao pobjeći u Pariz. U Španjolskoj su anarhisti imali sličnu sudbinu. Najjači anarhistički pokret u Europi ugušili su republikanska vlada i njezin instruktori iz Kominterne i Sovjetskog saveza. U Španjolskoj je na dijelu čisti triumf staljinističke ideologije. Oni koji su nam su nam opasniji, socijaldemokrati u Njemačkoj, anarhisti u Španjolskoj, ili ako hoćete sukup na ljevici kod nas. Mladi Ivan Supek dolazi iz Njemačke 39. godine na partijski sastanak i kaže dva dana putem kroz europu samo kraj sebe, kroz prozor vagona, vidim teretne vagone, pune oružja, svi se spremaju na ratu negdje prođeće 39. A vi se bavite međusobnim odnosima, richtmana, krleže i odmah ga naravno Jer ne razumije taj unutrašnji ideologijski tip stava koji se svodi na to, ja sam u pravu onda i samo onda kada mi se priznaje da sam u pravu potpuno i bez ostatka. Dakle, to je jedna vrst ideologijskog totalitarizma. Mene najviše ugražavaju ne dakle pravi neprijatelji, nego ovi koji su kao na moje strani. Psihologijski to je davno zgodno formulirano kod Voltera. Gospode, čuveme od prijatelja, od neprijatelja ću se čuvati sam. Dakle, od prijatelja se nekako može očekivati nož u leđa, neprijateljima leđa nećemo kretati. To je stara dakle psihologijska konstrukcija koja je ovdje na ne znam koju potenciju dignuta s taljinovim konceptom rekao bih, monolitnosti, ideologijske monolitnosti. I e, potpuno jasno, opet se na to vraćam, da je u Ukrajini to što se događalo imalo neke vojne konzekvencije koje su mogle biti smislene za borbu Crvene armije, bez obzira na sve moguće zločine koji su činjeni e, i koje ni na koji način se time ne mogu pravdati, ne bez obzira na jednu potpuno besmislenu ideologijsku konstrukciju. Ovdje nemate čak niti vojne logike koje bi to opravdala da pače, ovdje se zajednička fronta raspada. Jedini značajni saveznik Republikanske Španjolske bio je Sovjetski savez. Ali pomoću zrakoplovima, puškama i tenkovima imala je svoju cijenu. Na primjer, 30. travnja 1937. socijalističke novine Adalante objavile su članak u kojemu se kritički govorilo o Sovjetskom savezu i njegovim vođama. Maršal Kliment Jefremović-Vorošilov, sovjetski narodni komesar za obranu, poslao je u Madrid generalu Sternu, glavnom sovjetskom vojnom savjetniku u Španjolskoj, ovu šifriranu poru. Predsjednika vlade kabaljera osobno i objavi da nas zahtjev za slanje novih pilota i tako dalje, ne samo da ne možemo pozitivno odgovoriti, već da ćemo zbog njihovog nelojalnog ponašanja povući ljude koje već imamo u Španjolskoj. Osim ako se ne odreknu onog provokativnog članka u Adelanteu i ne kazne sve one koji su krivi za njegovo objavljivanje i ako se ne ispričaju nama. Caballero neće dugo ostati predsjednik vlade Španjolske republike. U svibnju 1937. došlo je do sukoba između vladinih snaga i anarhističkih milicija i milicije Pouma, drudskističke partije marksističkog jedinstva. Nakon sukoba, o kojem su drudskisti i anarhisti izgubili, kabaljera je zamijenio Juan Negrin i počeo je otvoreni lov na članove Pouma i anarhističkih milicija. George Orwell u knjizi Kataloniju čast piše... Zatvori su još bili krcati zatvorenicima od svibanjskih dana, a drugi ljudi, uvijek naravno anarhisti ili pristaše pouma, nestajali su u zatvore, jedan ili dva. Koliko se moglo otkriti, nitko nikada nije bio izveden pred sud, čak ni optužen, čak ni za nešto tako određeno kao što je trotskizam. Jednostavno bi vas bacili u zatvor i držali tamo, obično in comunicado. Nakon svibnja 1937. novine su došle pod nož cenzure. Ograničilo se pravo slobodnog govora i okupljanja Vladine novine širile su priče da su anarhisti i poum fašistički agenti. George Orwell piše. Vijesti o hapšenjima neprekidno su se nastavljale. Produžujući se mjesecima, sve dok broj političkih zatvorenika, računajući fašiste, nije dosegnuo tisuće. Zamjetljiva je bila autonomija nižih rangova u policiji. Mnoga hapšenja bila su zapravo ilegalna i mnogi ljudi koji su bili oslobođeni po naredbi šefa policije ponovo su bili uhapšeni na zatvorskim vratima i odvedeni u tajne zatvore. Tipičan je slučaj Kurta Landaua i njegove žene. Oni su uhapšeni negdje oko 17. lipnja i Landau je smjesta nestao. Pet mjeseci kasnije njegove žena bila još u zatvoru bez suđenja i bez vijesti o mužu. Objavile štrajk glađu nakon čega joj je šef policije potvrdio da je njezin muž mrtav. Ubrzo nakon toga je oslobođena, da bi je gotovo s mjesta ponovno uhapsili i opet bacili u zatvor. Na kraju, Poum i anarchisti su nestali, ali nestala i republikatska Španjolska. Prvo, anarhisti su bili najjači sindikalci u Španjolskoj, za razliku od recimo Francuske gdje su Komunisti bili izrazito jaki, socijalisti izrazito jaki sindikatima. U Španjolskoj oni su bili na neki način sindikalisti sa velikoj S. I tu je počeo sukob jer su u Asturiji, kad se i nije radilo samo ratu, komunisti htjeli preuzeti vodstva sindikata od anarhista, tvrdeći da anarhisti nisu dovoljno dobri organizatori, što za španjolske anarhiste ne može biti rečeno, iako se u samom terminu opet se vjerojatno čini logičnije da anarhisti baš nisu dobri organizatori, a Sturijski rudarski sindikati su bili izvanredno dobro organizirani. Tomu gdje pro dakle, sukoba sa sindikatima na drugoj razini u Kataloniji, i Kataloniji se radi već o sukobu na teritorijalnoj osnovi. Tu postoje čitavi dijelovi te jedinica Španjolska, koliko to zvali u kojima zapravo anarhisti uspostavljaju nekakvu svoju zajednicu, ne možete reći vlast, jer to oni ne žele, uspijevaju osigurati vojnoćak i propadaju u sukobu sa bolševički motiviranim borcima za republikansku Španjolsko protiv Franka, koji se koriste jednim jednostavnim, uvjerljivim, iako zapravo sadržano prljanj trikom, oni kažu sljedeće, mi se borimo za republiku anarhisti ne mogu prihvatiti republiku, jer republika je država kao svaka druga država za njih. Tomu, ako nisu s nama, oni su protiv nas. Oni su dakle za Franka. I oni će čak reći, oni možda ni ne znaju da su za Franka, ali zapravo su za Franka jer su oni protiv svake države. Nasuprot tomu, opet i nasuprot uobičajnim predrasudama, anarhisti su se u Španjalskoj ponašali dosta rekao bih racionalno i čak kompromisno i bili su pripravni čak i na suradnju u vojnom smislu u borbi protiv Franka su dobro shvatili da je Franko prava opast. Međutim, naprosto ideologija pobjedila, a vojska je zbog toga izgubila. Nakon Španjonskog rađanskog rata, anarhizam je postao marginalan. Cijena Sovjetskog saveza i monopol, koji su komunističke partije držale nad ljevim pokretom, potpuno su izgurali anarhizam. U socijalističkoj Jugoslaviji sigurnosne službe su anarhiste svrstale među unutarnje neprijatelje. I na zapadu anarhizam je desetljećima bio na margini. Etablirao se kao teorija, predavao se na fakultetima, ali kao pokret nije bio važan. Sve do 1968. I onda 67. i 68. godine se vraća anarhizam u igru u jednoj jako čudnoj, danas bismo onda rekli postmodernoj konstrukciji, a inače smatrano za 68. godina rodno mjesto postmoderne gdje se pojavlju kao idoli e, mlade generacije Marks, Mao, markuze i Bakunje od bi svaki onog drugog vjerojatno apsio ili barem u Markuzovom smislu ostro kritiziralo, nije bio drža za razlog od ostalih, ili bi kao Marks ih odbacivali ih neprijateljima. U tim se godinama više citira Marksa i mao nego Bakunjina, ali način ponašanja studenta je upravo anarhistički. Oni odbijaju bilo kakve vertikalne konstrukcije, oni bilo kakvu hjerarhiju, oni radikalno odozdo kritiziraju i društvo u celiniji i univerzitet i dakle i policiju intelektualce sa sličnim argumentima i jednako tako loše završavaju to je pokret dakle koji nije doživio uspjeh ali je pokazao opet nešto slično onome što se dogodilo i sa anarhizmom u celiniji 68. pokret nije uspio onomu do, čemu, do čega mu je bilo stalo, naime u političkom smislu, uspio u kulturnom smislu, u smislu promjene načina života, radnog morala, seksualnog morala, političkog morala dalje suočavanje s prošlošću. To se je dogodilo i sa anarhizmom. On je doživio svugdje neuspjeh kao politički pokret, ali je ostavio trak kao alternativna vrijednost koja je izrazito pogodna za kritiku autoritarnih mehanizama u bilo kojem sustavu vladanja, od školskog do državnog. U kodine 1964. filozof Robert Paul Wolff dobio je ponudu da napiše knjigu o filozofiji politike. Poziv je prihvatio, knjiga je na objavljivanje čekala do 1970. naslov knjige bio je u obranu anarhizmu. Na kraju knjige nalazi se odlomak pod naslovom Utopijski pogled na svijet bez država, u kojemu Wolff pokušava dati nacrt novog društva u kojemu ne bi vladali prisila i mit o legitimnosti države i njezine vlasti nad pojedincem. Za pitanje nacionalne obrane, Wolf daje ovrješenje. Ako pretpostavimo anarhističko društvo, to jest društvo koje je ostvarilo razinu moralnog i intelektualnog razvoja na koje su nestala praznovjerna vjerovanja u legitimnost vlasti, onda će građanstvo biti savršeno sposobno izabrati da li da brani naciju i da li da to čini i izvan nacionalnih granica. Samom vojskom bi se upravljalo na osnovi dobrovoljne odanosti i dobrovoljnog pokoravanja naredbama. Da kako, mogao bi doći dan kad neće biti dovoljno dobrovoljaca da štite slobodu i sigurnost društva. Ali kad bi se to dogodilo, bilo bi posve nelegitimno zapovijedati građanima da se bore. Zašto bi država i dalje postojala ako je njezino stanovništvo ne želi braniti? Tu na um pada kontrast između jugoslavenskih partizana i izraelskih vojnika s jedne strane i američkih snaga u Vjetnamu s druge. Za Wolfa ideja o dobrovoljnom pokoravanju nije nova i ona ne jamči kaos. Po njemu iza te reakcije stoji praznovjerje, a ne razumna reakcija na mogućnost da se dobrovoljno pokorava zapovjeli. Prema njemu anarhija i društvo bez države nisu samo predmet mašte utopijske filozofije politike. Od anarhije smo još daleko, ali anarhija postaje sve popularnije. Govori profesor doktor Šarko Puhovski. Anarhizam je baš u trenucima u kojima se čini da globalizam ili globalizacija označuje svijet, pokazao svoj puni potencijal kao uporište za otpor i kritiku. Tako dugo dok nije u poziciji da bude makar blizu nekakvom preuzimanju vlasti nekakvoj većini, anarhizam funkcionira u moralnom, političkom, ideologijskom, svjetonazarskom smislu kao idealno uporište za kritiku neoliberalizma ovih kapitalističkih ludorija koje sad imamo pod nazivom krize koje traje tri mjeseca pa se onda svi dogovore da više krize nema jer su se šefovi tako dogovorili slično. I konačno, zato što se događa jedna veoma interesantna stvar koju kritičari i teoretici globalizacije gotovo uopće ne vide, naime da globalizacija postoje na razini privrede, na razini komunikacija, na razini kulture dalje ali ne postoji na političkoj razini. Sve je svjetsko osim države. I tu se pojavljuje nekakav prostor u kojem anarhistička kritika dobiva nasmisljenost. Slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market Tech Ivan Kojundić. Emisiju snimio Tino Varičić, a u redu uvodio Dariju Šperić. Lijep pozdrav i do